Скажіть, а ви не поділяєте моїх поглядів, пане? Вже не так довірливо дивиться він. Та, Боже ти мій, я вже шкодую, що розчарував його, коли бачу це занепокоєне, трохи зле обличчя. Але він люб'язно провадить далі. Я знаю, знаю, своїми книжками, своєю науковою роботою ви по-своєму служите тій самій справі. Мої книжки, моя наукова робота, бовдор, більшої дурниці він не міг ляпнути. Я пишу не заради цього. Умить самоукове обличчя міниться, ніби він поруч почутив ворога. Ніколи я не бачив у нього такого обличчя. Щось раптом умерло меженами». Але не хочу бути нав'язливим. Скажіть, для чого ж ви тоді пишете, пане? Вдеочеподив, запитав він. Як для чого? Просто так, аби писати. Прекрасна гра усмішки на його устах. Йому здається, що він загнав мене на слизьке. Ви писали б і на безлюдному острові, «Хіба пишеш не для того, щоб тебе читали?» Він більше за звичкою надав своїй фразі запитливої форми. Насправді він стверджує. «Я не впізнаю самоука. Лак погідності і сором'язливості облупився. І якась гнітуча, важка затятість тепер прозирає в його рисах. Це стіна самовпевненості». Не встигаю зійти з дива, як чую його голос. Краще скажіть, я пишу для певного соціального прошарку, або я пишу просто для друзів. Хай щастить. А може ви пишете для нащадків? Так або інак, але ж, пане, хочете ви цього чи ні, ви завжди пишете для когось. Він чекає на відповідь а що її нема, тихо всміхається. «А ви не мізантроп?» Я знаю, що ховається за цією лукавою спробою примирення. Зрештою він просить від мене «Аби що ці?» Просто, щоб я навісив на себе ярлика. Але це пастка. Якщо я згоджусь, це буде його тріумфом. Мене перелицюють – Переберуть і обскачуть, бо гуманізм збирає і злютовує воєдиного всі можливі погляди. Йти на гуманізм лоболо б, целити воду на його млин, він живе коштом своїх супротивників. Є така порода впертих, обмежених людей, справжній харцизяк, що раз у раз програють йому. Він легко перетравлює будь-які крайності будь-яке злобне шаленство, виробляючи білу шумливу лімфу. Він уже перетравив антиінтелектуалізм, маніхейство, містицизм, песимізм, анархізм, егоїзм. Усе це лише етапи, недовершені ідеї, які тільки в гуманізмі мають своє виправдання. а В цьому злагодженому ансамблі певне місце належить і мізантропії, вона і є отим дисонансом, що необхідний для загальної гармонії. А оскільки всякі мізантропи теж люди, то гуманістові треба бути трішки і мізантропом. Але це мізантроп з вищою освітою, який уміло доказує свою ненависть. Спочатку він ненавидить людей, щоб потім іще дужче їх любити. Я не хочу, аби мене прилучали до цього загалу. Не хочу, аби ця лімфатична тварюка жирила моєю прекрасною червоною кров'ю. Я не утну такої дурниці. Я не хочу називатися антигуманістом. Я просто негуманіст. Оце й усе. На мою думку, кажу я самоукові, людину неможливо ненавидіти, так само, як і неможливо любити. Самоук дивиться на мене поблажливим віддаленим поглядом. Він мурмотить, видно, не втримавшись. Їх треба любити. Їх треба любити. Кого треба любити? Людей, що сидять отут? І цих теж, усіх. Він обертається до молодої радісної пари, Ось кого треба любити. Потім дивиться на шпакуватого пана. Відтак його погляд перекидається на мене, і я читаю в ньому німе запитання. Я заперечливо хитаю головою, а всім своїм виглядом він жаліє мене. «А ви ж самі, – роздратовано гукаю я, – ви ж самі їх не любите. Справді, пане, а може... Ви дозволите мені триматися іншої думки. Самоук знову став поштивий до самісінських пучок. І тільки очі ще дивляться іронічно, ніби йому ого як смішно. Він ненавидить мене. Надаремно я розчулився, жалюючи цього маніяка. Тепер моя черга запитати його. То отже... «Ви любите цих молодят, що сидять за вашою спиною?» Він позирає на них і ще раз, і вдається до роздумів. «Ви хочете, підозріло починає він, примусити мене сказати, що я люблю їх, навіть не знаючи які вони?» «Так, пане». «Признаюсь, я не знаю їх, якщо, звичайно, любов» «Несправжнє глибоке розуміння людини», – додає він, самовдоволено шкірячись. «Так що ж ви тоді любите в людині?» «Я бачу, що вони молоді і люблю їхню молодість, між усім іншим, звичайно». Тут самоук замовкає і дослухається. «Ви чуєте, про що вони балакають?» і «Ще б не чути!» Осмілівши від загальної симпатії, Парубок голосно розповідає про футбольний матч, який минулого року його улюблена команда виграла в клубу з Гавра. «Він розказує їй одну бувальщину», – повідомляю я самоука. «Он як? Я не розбираю, що вони кажуть, але я чую їхні голоси. Ніжний голос, товстий голос, вони чергуються». Це, це так гарно. На жаль, я ще чую, і про що вони розмовляють? І про що ж? Та вони комедію грають. Ви гадаєте? Це, мабуть, комедія молодості? Запитує він іронічно. Як ви не проти, я все ж уважатиму її корисною. Може, тим, хто вміє її грати, забезпечена зворотна дорога в молодість? Але я глухий до його іронії і правлю своєї. Ви сидите до них спиною, ви не чуєте, що вони кажуть. Ну, а яке волосся молодої жінки? Він нітиться. Яке? Ага. Він покритьки позирає на молодих людей? І знову набуває впевненості. Чорне, яке ж? Ось бачите, а ви кажете. А що таке? Ви ж не любите їх, оцих двох. Ви навіть не впізнали б їх на вулиці. Вони для вас просто символи. Вас розчулюють не вони. Вас розчулює людська молодість, кохання чоловіка і жінки. Людський голос А хоч би і так Хіба цього не існує? Звичайно, ні А всього цього не існує Ні юності, ні зрілого віку Ні старості, ні смерті Самоукове обличчя Тверде і жовте, як айва Кривиться в докірливій гримасі Але я не здаюсь От хоч би взяти у того діда, що за вашою спиною п'є мінеральну воду віші. Як можна здогадатися, ви любите в ньому зрілу людину? Зрілу людину, яка без страху простоє до заходу життя, ще дбаючи за свій фасад, бо не хоче пускатися берега. Достеменно, визивно вихоплюється в нього. А ви не бачите, що це негідник? Він сміється. Він вважає, що я легковажна людина, і кидає погляд на гарне обличчя в сиві куделі. Припустімо, пане, що видається він таким, як ви кажете. Але як можна судити про людину з її обличчя? Обличчя вам нічого не скаже, коли воно в спокійному стані. «Сліпі ви, сліпі гуманісти! Це обличчя таке промовисте, таке виразне, але спокою їхніх абстрактних душ ніколи не порушить якесь там обличчя». «Як можна взяти якусь людину?» – провадив самоук. «І отак одразу сказати, вона така то і така то. Хто може вичерпати людину?» Хто може пізнати всі її скарби? А вичерпати людину? Побіжно передаю свої вітання католицькому гуманістові, в якого самоук несвідомо запозичив цей зворот. «А як же?» – кажу я. «Всі люди гідні подиву». «Ви гідні подиву, я теж гідний подиву. Як божі створіння, звичайно». Він дивиться на мене здивовано, тоді, криво всміхаючись, каже, «Ви, певне, глузуєте, пане, але ж це правда, що кожна людина має право бути об'єктом замилування. Важко, дуже важко бути людиною». Непомітно він полишив свою любов до ближнього в охресті. хитає головою і завдяки незбагненному явищу «мімікрії» стає подібним до нещасного геєно. «Даруйте», – кажу я, – але в такому разі я, певне, не можу бути людиною. Це ніколи не здавалося мені обтяжливим. Я чомусь гадав, що можна жити, нічим не журячись. Самоук але очі в нього недобрі. «Ви надто скромні, пане, щоб терпіти свою долю, Долю людини, вам, як і всім, треба багатомужності. Кожна наступна мить може стати для вас останньою. Ви знаєте це і все ж усміхаєтесь життю. Хіба це не гідно подиву? У найнепомітнішому вашому вчинкові вже присутня велич героїзму. Вкидає Гетцика він. Що будете на десерт, панове? Цікавиться офіціантка. Самоук білий, мов полотно. Його повіки напів прикривають сірі скам'янілі очі. Він мляво поводить рукою, ніби запрошуючи мене вибирати. Сиру героїчно вигукую я. А що воліє пан? Він сахається. Ага. А, так, мені нічого, я вже поїм. Луїзо, обидва товстуни платять і виходять. Один з них накульгає. Хазяїн проводить їх до самих дверей. Це поважні клієнти. Їм подали пляшку вина, овцеберку з кригою. Я дивлюся на самоука зі скрушним серцем, з якою насолодою він увесь тиждень тішився наперед цим обідом, на якому хотів освідчитися мені в любові до людей. Він і так майже не має нагоди поговорити з кимось. І ось тобі, маєш. Я зіпсував йому свято. Зрештою, самоук так само самотній, як і я. Нікому він не потрібний. Тільки він не усвідомлює своєї самотності. Ну що ж, я не збираюся розкривати йому очі. Мені дуже зле. Я страшно лютий, це правда, але не на цю людину, а на Віргана і усіх тих, хто отруїв цей нещасний мозок. Хай би вони тільки спіткалися мені, я б вже знайшов, що їм сказати. Самоукові я не буду пояснювати нічого. Я відчуваю до нього тільки приязнь. Він, як і пана Хіль, людина нашої когорти, і зрадив він здуру, «С добрых меркувань!»